socialist? Hane, bo zeraman bere aitite Matia zen eguzkieenean baserri, eguzkenea baserrian bizi. Baserria eta baserriaren inguruko landak oso egoera atxrean zeundetenez, erabaki zuen ba, konpok, konponketa batzuk egin. E, Zagarrodoak aldatzea eta hauzako betu ikusteko esan beharrean dago beste gauza interesgarririk e, zegoela egiteko. Lan asko zeukan egiteko. E, Arratttzalde batean, arratzalde baten lan egiten az, zegoen bitartean, e, lurreko zulo baten ondoan zer edo zer arraroa topatu zuen. Hasieran e, altzoor bat zela pentsatu zuen, baina berehala konturatu zen, Um, urrezko hortz bat zela. eta ori bakarri, ori, eta ez hori bakarrik, burezur horrizka bat topatu zuela konturatu zen. Buruan bideia bi zeuzkan. Haitite erogarria zela eta beste alde batetik hiltzaile bat. Dana 6 e, asteleenago hasi zen. Polizi bateek telefonoz deitu zion bera etzea zegoen bitartean, E, aitona ilsela esateko. Em eh ane ez hasieranean zekian seregin eta zeresan bere aititerekin ez zuelako inoi harremanik euki. Eh bera txikia zenean berehala bapatean desagertu zen eta hor bukatu zen harremana. Baina ane momentutzar batean zegoen munduan bakarrik zegoen, e, ez zeukan gurasorik, ez nebarrebarik eta mut, bere mutilagunarekin eduki zuen harremana e, porrot egin, egin, egin zuen. E, e, Horrez egatik erabaki zuen e, aldaketa bat egin bere bizitzan eta e, bere aitit eren baserria mm, joatea E, baserria ezagutzeko. Bueno, beto zan da, bene e, momentu honetan, bere baserrira. baserrira baserria ikustean ez hitzaion bat ere gustatu, baina baserrian sartutakoan konturatu zen leku interizgarri bat zela.